ویناوا ویناوا زوندا دکان پتاره یاد لرئ سره ای دی سانیټیټ سر کې سب پنسر ایستن ارتنر حنیف الله ان قدرت الله دکان دکنه شراب درازه مدینه مسجد لس سکندر پور چوشاور موبایل نمبر دی 0301 839 321 21 نمبر 0345 99 47 توکنه وژرماره مې د ترڅو چې تر دې پدیوانه وکړه چې دا به مقرشه پدیواله <سؤال> زمونږه کارو و ځا لیکه نه څنګه تنصفو دا مهرې نه سنتون کېږي ځکه دا پټیم د ان دې او څه سره آیا په دې باندې راواله چې پټیم د نکاح کې مفروضه شي بنې نه وي وذالک لا تنصف ما حرمت نه ني نه وي فقظا مانو ذل منزله ته او والمراد بما تعالى على فرض العقدا احرى طيات كلمه چې کوم مفروض راغلي دي نه هغه مراد د عقد دا د نکاحواله دي چې د نکاح پر دیم کې مقرر مهلې مون او سره راغلي اعتبار ورنشت یذو الفرض المتعرفه متعارفون داوا چې نو پر استمټه لګېږي د نکاح سره لګېږي فاذال هات المهر بعد العقد لزمت الزيانه كشرته چې د مهر جاء شو دا حتن روسه چې ټولې پېباڼې لازم دي نصال تو श्रद्धा ته راځي مہرې مقرړ کړي د لزر روپې او کور له واړه براه هغه یاره ته و چې خیر تعالی و چې تر مہر د کومه ما تديره ګرانې شوړي نو وتي ته ور کړې وروه کومه تسري فاین زادهه تل مہرې کچې ته دې سری زیات کړي سيد پاره پر مہر کې رسدنی کا نه زیاده زکه لازم دې پېباڼې ته ځت ولې زګا کوي ال مرخذ الاقراره تخارته ستنګيګانون خلافه لځ سره څه څه ته اړتیا نه لزمي ځکه راسته شه دا خواند خو ان تبرونه دا لزمه ترخه نه نکاله غوښتمه ته تشويده پدابتا تمنګه بیان کې انشاء الله د دېای په باب کې شړایو مشتری یا بایه په سوداګر متې څه حکم دی دا څه ویل په کانس کې چې یو مشتری دې شوایي چې دا پیسې څلورو په بیا د متاع سره لږترلږه کما دا لږ د مقدار د سوداګر زه ته مل او سلیم دکاندار تا یا دکاندار نشوایي چې له کښه په څلورو په من داني کیږي ځکه له دې خې دې ولا څایدار کما ودا یو دی دا په دروازه کې داخله کړه هغه نه بهر دا د 1000 روپے د پیسو ته داخله کړه هغه دا حنا ما زوږداري دا الله سره پېښې چې څنګه دې چې دا پدا دي مشرټي ته دا خاوکته لا نو قیمتي بیا ته زیات کا چې خېب احساس تل <سؤال> کېږي معنی زیات ولې قیمتي زیات ته موږ دي وایو چې دا غرمان سودا په یو 300 روپے باندې دا را دامن غنوایو چې دا ما سودا قیمت 300 ریډ او لږ دکاندار ته پی څه دی لا ور کړی پی څه دی لا ته ور دا خوشاله په وجه باندې قیمت سودا مستری زیات کا دامن غنوایو چې د دکاندار دی مشرټي ته په 100 روپے باندې یو څه سودا چي رايو دا یې ور کړی دا دا خو مشرټي ته بانه خوشاله شو چې راڅرګندل په یوازې باندې واخل څه چې یوازې باندې راغلي نو خوشاله نه دا چې کار وکه چې په ټول باندې عقل ور سره سودا واکړل چې تیر کله پاو سودا کړي ساده هغه نه فایذا صحت زيارته فقصده تمامه بلا دخولي دا جوتواله د محل سرتاینل فداوخه بلا دخول د اخیره تا کیږي مخکې نه لټکه بار بار وي چې نسيمه په ټول څومره ټکی ده چې کوم فارغ راغله په د نکاح کې نه هغه بنې ميږي څه شو دا د دې ټین کې ما مقررات نظر وروي روسه دغه څه له وکړه خیر دی ماهر لزره نشل زره وپایشو و دا لزره د نیټه باندې بعض یادې بشوي نو دا هم پرستم کله غیره د کم پرځه څه لزره تېراغلی دي و د دخول <سؤال> مخه ته لاخره یوه کمپنی نه دي دا وایي چې کم ټیم د نکاح یې هغه باندې وېنګ ډاخه راتو چې دا اصل ماهر مصماله په ټیم د نکاح لزره و دی دا لزره د بچواله راغلی دا پرستم چې د مخه د نه یو فیصله خدای الله بابا چې فقط پرستم نیم کایي مقابل دخول کې بالازيې کې تخاون باندې نیمه هر 15000 یوی ازرا ده سره د دولت دی کی؟ دې را باندې پوه شم؟ وايزا دا ذات واله په نفسه صيده وتصقت بتلاق قبل دا د مثال کی چې څنګه تلاق قبل الدخول دا د تعالی دا واجب دی چې مت په دې باندې دا چې هغه شیټ کنه چې وعلى <والا> خير سفاره الله تعالى اولا تتوما على سلام هذا خبري هذا ذات سيوزك تول من کدغه خبر کرو دا روزه فرض او مکيه فرض د حکم کې تر اوسه تروا دي لانا النساء انده ما يکسبن ما فروزال کانسي دا خاتمه فرزه وک نکاح سره دي بالمفروض في العقدة وعنده المفروض بعده كل مفروض فيه على ما مره هذا غير ذاوة كمفروض تجيه ذا نكاث مخصص نريل رسوه مفروض اما خيه مفروض اوش انت روانده طبعثين يولي نعم دا مفروضك يخاص ذا نكاث نريل ذا نكاث على مفروض تنسيف كوام ومتنسيف كوام وإن حطت أنه أنه من مهي حصح فصل ليس قال او جتايلي خلل جارو په ما هر ده پینځه درا خير دلاق پینځه تطا جن دان سيدا له امن حقوها دمار خو د حق لري ولا حق يلاق ايحي حالت الوقاي او دا كمواله مهر تر خبران او اوسې واخيارات دمر سه صلى والا کړې نه کولنا پين خير دي کتو لا خلن خو شي له او كموالين خير دي شحال پکې نشته لري وا اذا خل رجل بن يوصل غَنَوْا أَوْ حَضَرُوا أَرْدُنُكُمْ أَمِنَ وَالِهِ كَتَقْوَى لِي شَدَاقَرِي أَوْ أَنْجِزَتْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا لَكَ صداۓ حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیہ اقول ہے کہ لمجاہدین اذر علم کر میرا بی بی بی بی ان دا د کور او د نور د ځرا علامه سره، مې نه د دې څه و، اوه من د الله او توفیق او پیو پیو. دا چا خلایت صحیح هدي د بناء چې په خاوند باندې د قصور په که څه ته داخله د څه خلواته چې په دې کې موانع د بناء کېږي. دا موږ له طرفه دایره او شورا طالبينه محلل ځني. مثلا شرط کی ادا دیتی کم خلوتی صحیح را گئن و مکمل محر او کم خلوتی غیر صحیح را گئن و دیل نم محر دیل نم محر دیل نم محر بن لازمی گی پکیر و ازاق اللہ رجل بیمراتی ہی و لیسا حونا کمان و من الوتی سمت اللہ قحا صلحا کمال المحر د نکان اوسرے او د اختلی بدوسرا دنکان بعدا او دلتا مانی دنکان نو او دلتا لاقور کا ملازمی گی مکمل محر صلاحه جمال المهران له لازميږه دا خپله طاره مکمل مهره چې رسول رحمت الله علیه لهال نیک سن مهرم داغه ورځ مږه نه راځي باندې چې جما یو کېدان د مهر له جمال لپاره شرطه کوي چې جما راغله واه نو مهر کامل دی چې جما نو راغله نو په تش ملاقات باندې مهر نه کامل کیږي وقال صلى الله عليه وسلم لها نسل المحرى لان ماقود عليه ان ما يصير مستوفا بالواتي او جيڪمن اسه د بغیر اغلدي او په هغه باندې نه تا هي شويله نو دا پورا شيږي نو په واته رااله نو کاون تختل شي مکمل ميلاوي کله مي نه قبل المحردون نو د عامه اللهم وكذيږي بغیر ذاتنا ولنا اخلاق یہ کہ دین کے رسالے کې کوم خپلواک ته د هغه خاون تخپل مال اواله کړئ او دا خاون کار جو سودا نو اصول یې دی لکه د کوټهاندار سودا او ترلا مشرتر دا تاسو سودا په ټبل می تګي خود لمالته سيرا دا ودا سودا مشرکو تر نک له غزي کې زايستن تاوان بچاو کار دی ری <مشتریبا> با چه چا سر ماه پتې د تې کو سر د پته کو د واور مشتري وګ د دا, دا, دی دا. دا شانکې دیشه د خپله کو د خا اووا کلې ده ده خو دخواون د ل ش نه دی والنا نه اصلله مت مږ الله دیشه د خپله چې کوم دمهر بدن دی غ خاونته پور پور اووا کلې هی سره ساتل موان حغې موانې ختمړي دي ځې ختم او سرهغ طاقت ې نور کاښ د فکار افکار کې هم محرک سرې داسې ورکونه ده و ځکه او سوهان نو فاتح کړه د حق او حاصل بدل لکه دایې کې د شالت صورت چې هر کله بای او سودا مشرط او چلاله او تم خامخې کې خوځل نو کدا نه با سودا خرابي کې توان مشرې باندې دا شندې کېم دسه دفان هره خپل سودا پوره وال شيرا نو کارې اصول نه کې نو قصور د سره کې نه انکانه <سؤال> ح اوما مریضانه او ساائمان في رمزانانه او ماً به ح فرزن او نفلین او مرتن او تا ت زن فعلیت سر خل <سؤال> د صحيیحت نو دیک عامور بیان چې کم امور سره داخلوت پ چېديګ صح ګزیږ سی د معې او نامار دی بې بیماری پهچ ماس کده یا په ښ کیا پخواون کې چې حاله معنی اوما دپاره یا روځه درم ځان ده درم ځان ده د سفاره په خلکو لازمیه نه خل دا واته کې جماع اعظم ساتي یا احرام تړه د حج او عمره نه پدغه ټین کې نه جماع اول حرام د ګنا امام او محرما به حج فرض او نافله هاجه کې فرض نه پدغه برابر دي کله خپل حج کې جماع یې ګنا ده او فرض کې جماع یې ګنا ده نه پدایګ ګنا ده یخه خادم ورکول لازمیه کې په ساري او بی عمرتی نیاد و عمری والای <سؤال> حران دے کم دم لازمی او کانا دا حائزا یا سزا بان دی ناری دا حید را دا دام مانی دے شران دا ہوئی جازان دا شدی فلیس تل خلوت صحیحتنا دید دا خلوت فاسدہ اسل <سؤال> صحیحتنا <سؤال> ه کا لاوط للقها چامللحاننسپ مه ک چاته پخلوات فاش ده ک تلاقلکه د صی دهخبر پاارباننی محله ذې کې پخواونبانې د ان حاضلهشي اموانیا دا یا موانیر وسول د خی سولا دخواون نام مرضفل المرا من همیم نولجمعما او یالهق به ضررره هذا مرض چې کم معیا د دي يا پاار دی یا دک مرض چې د حوی سره د سی جماسیار نور زیاتیږي نه دا معیا د داخله صح د وکهله تا دا خبر وکړي مراد هو لا یار یان تکسورن او قطورن مراد سړیدا نه خالیکیږي دا ماتواله تیاتنه او د قطورن او دا تاسو د مراد ښاګه کېم ده ماترمه ټاکنه وله شه مراد ما نه یادایه نو د واټر کن ترات سره ده شو که څه د بیمه او د ښاوند بیمه ده شارې hội چې ساده خبره کوي دا اصل کې مراد سلیم او تعبره کار په سړی کې راټولا نو کنه سړې سي د ماړ د هغه جما نه نه نه ادا نه بیا بادا او سرت دی ص ش بماری ده چا هغه په ما باند نهزیېږ خو په خاصی باې ده نو دو دا معتبره جاه د د سری بته راشن بیا د کاره ووتي وله مرضرو لا یا انتهکسپې نو چا خبره پیدا چې د سری ببیماري ته سب دا چې سر دا چبله بماری ده دېخواام دن کې فتو پ راشيږ بجرسیال نه کوي او د صعید ص د خبره صی ده دا چ په سری پورې روان دیام وه د توصوې مرض حده ان ت د دماري کې ووشماه پر بماری هغهه مع د ج دهم یا په دا دماري سره د ښې مرض نور زیاتېږي د داخلت فاصله کشمارا و اما مه مضه رمزانول معاد دی او زه ک معیا دی د مار مووه او قضا یول کفاارتدي که د رمځان وجهماتو غضا کفایتواله زمې پرېږي نو دایبلایتهه مه کرا نه خبره ده و دا مع کو که ذبه نماء زمين الدم زكاه حرام ما ته تو واجب تر تابانی بدن لازمی کی بحالت د احرام کی فساد النسقه او لازمی کی بتا د فساد حج و عمره او اندر بانی قضاء لازمی ہی نئے حرام کے جما ت در نقصان راہ لا دم در بانی روان عبادتن باطل اور گرم او اندر بانی قضاء پا دشولا ول حيث مان وانتان و شران او حيث مان تے بان شران میں سترت سلیمہ پیا موحس کی جما ت ہن کی گی او ځکه څنګه ترخه خو نه اخلو اېسپاني نه نو او شارنګا ته ته لړلا چې دا هي سيام چې متاف دي ته نه زه ناراضه یم وېم کان له هغه ما سائمن تطوعا فل هالمهر كله کشه پایکس کنه فل روزنه ولا نه داخل و دي صحیح ده ځکه نفل روزنه ما طالب دي کنه کفاره ستنه کې نور غناش وي فقدا قذاب برابر راول دي لئن لوذا له الاقتام من غير الندرنا كما قال خبر الوعا ان نفلي رجنن ماته او قدرانی بغنا نہیں پایندہ بلغی ہزار اولی فی روایت المنتقم وحادل کونه سناری هو صحیح هذا قال في محرك صحیحین کہ شخص کین نفلی رجن نیول گا او کین سروجن نیول نفلی رجن نیول گا دعاؤں سرتن کی صلوات صحیح ہے مکمل محابل لازم ہوگی د قضاای منزور کتهته وایي او قضا او نظر اوجه بشانته نفله بانې ده دکهدي کفا چې ب قضای راړ دي مک رووج چې پ ک کفه لا ظميږ د حهاض خو کممځان دهو او چې کم ک نری خو قمځان نه شران نهغاداخله کفا چېده او ګره او چې کمزي ک نفللوجر راغلی نظر راغلی وه داخلو د صحيح لله ولا کفاره فيه فقزارو جمات کنه بتابانه کفاره لازمي دي دا شان دي کنه زرو جمات کنه کفاره لازمي هي و صلوات و مانجلات سوما سر ذاته تاسو دروازه تنظیمته په تمرکه تیل <سؤال> کا په دا ټيم کې خزي مونږ تا او نوخه مونږ دروازه شو وهلکه تفصیل به کنه دا شان ته وګه کفاره مونږ کوي ندي نه نيازه د خلوا او کنا پر کې نيازه نه و الصلات منزله او الصلات توسيله پشانت دروځي باندې دي فرضها کا فرض هي فرض من پشانت دروځي باندې دي والنفلها تنفله او النفل من پشانت نفل دروځي باندې دي واذا دخل المجبود امراته ثم طلقها قال لها كمال مخيون لا دایله چې هرکه لا دې سره د خپل طرفنا خپل سامان خوند اوه له اصولې نقصو د خوند له څه نه لري او سره د تا واسم یو کس نه کاوه که هر نو خو ځکه هر دی داخل ود صحیح حد صحیح نه دی ما چې داخل ود صحیح حد دغه څه خپل اختیار خپل د خوند ته اړیکه لري او د خوند چې اعلی نه نه کوي ولا کوي زور کړو داخه خبره سمه کله کا پهل ها کمال مهر مهر مکمل ورته یو تاول نکاح کو شکایت الله تنکه النابي حنهم الله تعالى وعليكم الفاتح فدیناسه په قول باندې دا چې خلک لري کله چې هغه مختور ځاګرځه هغه واډه ځخه لري څولې سره لږه کومه حمله حاور کیه وقال صاحبين <سؤال> وعليه <سؤال> نسبا مهر هویي چې دا کمکه مجبور دې مختور ځاګرځه نه دا په شانتدا اساسه چې کوم دي نه بلکې دا هېنا زیات دې راځي زیاته غنه نه په دې باندې مه ایمان د د من امین مری د ساهوي چې دا مفتخ د بماه ډیر اجای د جو نام د خلاصین د خلاف یو مجبوب دی او یو عینین دیین حاله ک چېاعله چې شته خو کار نه کوي او مزهکه دا مګوببه ګ ده نو دین خو کمکاری چې حال دپاره یو کار محلت تر تسی د روان دی دا به یو کار اعل جو کې نه په دغه یو کارې ببیماری صحیح شوه نه نو دیده سکار دی چه عینین وعلا خلواتا دا اتفاقا خلواتی فاسده دی زکا اغا پا جماع قادران دیا بیمار دیا پڑا غلتیم بانی نو صاحبین دا موقع زکر قیاس کئی پا عینین بانی عدو سوایی چه عینین دا آلی بیمار دین دا خلواتی فاسده وگر دا مجبون د آلی ما دین خلواتی فاسده وگر دیرم ایمان سے ویزال کے فرق نے عینین کے راتہ وقویش کرے کہ هغه دیا جوړ شنه دکه وعده کړي ده تم توکو د وعده نری زکه وعده کړي ده چې متا با الله سے حطر کی دوه توخو نو وای دا کار کاو دا ایمان سی گئی د خلاط عینین پاسہ دا ما صلا ط عینین وای نیمه کیاس کو عینین ولا حکم ځان لده لان الحکم ادیر علی سلامه الالته داخل کنده سلامت یا د اعلی والے من سري ع المصحه عليه ح تتسما في ح صحه دقاله تکه عاد کې حق خ زبانې دال چې دا د خپله سودا خاونته پورپ راانې ح توان کل ده اوس خصصو د خاون داختر ون کري من سري المصحه عليهه حق بانې داه هغه د اختپله صداې خاون اووا نه ک چېحت سهڅلي م همګتهدي کې چې خلی به سرو زونګنو وقاله وَعَلَيْهَ عَلَيْدَتِسِ جَمِنِيَ هَذِهِ الْمَصَائِلَ دا سو سورتنا تیر سلو دا خلواجه صحيحة وعلا درے سورت اتیر سلو کسور خلوات صحیحہ یو کیرصم زمو صفاتره زم کیرصو ادرین دک دان او تو ز کال وبر پر دشتولہ که خلوات صحیحہ دی یو صورتہ که خلوات فاسده دی یو صورتہ او کنا فوزا شر وعلى خبر دی صورتہ په دې دریوانو کې لازم دی پس زبانه ایدہ تا وصامه لغه سیسو جگیه چې خلوات صحیحہ جو من ویل چې کیه جما بک علی کاندرو وش من جما فقط دا خبر او شوغلا چې پدې کې یقینن دې معنی ده شوي دا, دا برکن دا خبر او شو نا نو مجبور کین چې د خپل کې یقینن دې معنی ولري یمین یې یقینن دې معنی وکړي چې جما نه و نه دایرت کمزې کلا دې څه د هیوځهات له سری شارې کاوی جواب دی احتياطا دا نو احتياط کو چې خلک هاوند نکاله بعد ملاقات کړي دې او شارې دا فیصله کوي چې جما نه بعد بدهم حیدت ری احتياطا منګه خبره چې کتاب جما شرک جما نه ده شي کو ملاقات هم برشل شي دې په دا ملاقات پهقا په تااس بات لازم دی والېته لازمې په بان عیت پر ټولو مسللو کې که جما شوه ته جي معله شوي په خلاتې فې د راغلو ک صحی ح راغلیته دا مجبهی نه دا سیات وانجر روان ده ی له تاوه همي شغل يزه کله کې دي چې موږ ته راځو خاون درووي چې موږ جما ما نه کړي او دې جما ما کې کړي نو دا شو ولي تاوه هم به خرابان دي نو احتياط پددا شي دي کې یو خامه خاطر پيوان لازم مګر دې اعلان نه کوي چې د قیاص تقاضا خدا دا چې لا خلوت نه لازمیږي چې علامه جما ما نه راغلي او تعدد لازمیږي پې جما باندې چې جما نو عیدت نه د پکار په دي کې هوستښتان احتياط دروید شرایط به عادت منکمل کې په خپل ولا ده حشار وال وال ده او د عد پرشارري سر سرله ک دكاه بعد تلافش بالا سره ععدد تي هولو على حضره مخلا خبره چې را شوتحديشي سره شکه کمك تا الله پرسل ور خدماً ایمالي نلبته تب ور شي توجيهی ګراتسان دروغه یا تاسو خاوند د دیما ای کوي نو څنګه ته دلته په خپل توګه روانه شئ فنای صدق تصیح منشی کې رسد خوند پدې مثاله کې چې مونږ یو زیش پته راته خو مونږ د دیما نوا حق لغیر یب ابطال حق د غیږی چې یو غیر شرایط نه کنه سره او د معاشون حکم دې پدې کې یخلاص المهر بخلاص د مهر نه به خبره سره چې لکه تاسو چې خلوت صحیحانه نو مهر مم شو په دا, دا خبرو کې دا چې عیده تام مکمل لازم دې زکه ملاقات شه دې او مهره مکمل لازم دې زکه ملاقات شه ویره دا وی نه دا مه تو کوم ځان نه لري او عیده ولې کوم ځان غل نه ما تعلق د مال سره دې اده تعلق د نسل سره او نصاب د مال نړ اخو ته سلام علي انه مالن ما خدمات تعلق دي او ول تعلق د نسل سره نشه مساله کې بالا تر دې نماز نه مثله نه لانه مالن لا يخطات شيجاده فزکر او قدیری چې شرعیه اننه معنی ا انتقال شرعیه ن ت جبراید پر سبوت ته هغه کو نه حقیقتا معنی ته چې ذکر کوله چې هغه د الله تعالی څخه د حقیقت باندې نشي بل کوم ځای کې حقیقتا په جما باندې قدرت شتاوي خلوا ته صحیحه دي او چې کوم ځای کې او څلته دي موږ هغه چې کانتير سو چې هغه خلوا ته صحیح چې معنی د جما نه شرعانی نه تبعی وذکر القبری شرحیه ان المانع انکان شرعین کل حید <متحدث> مسلنا تجبر عدتو بسبوع تمکن حقیقتنا او ازکر شبا دیگه تمکن حقیقتن را دے تو شبا کمزه کی دا تمکن حقیقتن اشترده انو از تباعدت لازمی دی او احسی کمزه کی تباعدت لازمی دیگه حوی حیات تر اپاس مسئلہ <متحدث> کدے چی لازم دے تجیسے زبان عیدت که تمکن حقیقتن دے صغیر حقیقتن دے او کمانیان م و ذکرنا قدريشي شرحي ان المنع ان كان شرعيا نتجبر عده للثبوت تمامه حقيقهنا ان القدره ولد مساله بيداني بنا كلا ثم حققت لنا جماعه يقول كحقيقه بجمع متفاضد عده شنو يعني شره بيداني عده تا کانه حقیقینا کل مارا و غه لاته جب آدمې تمام کونی حقیقنا کې حقیق راغلی د ح د او م بیا پ لا ظدي ل تمما عدمې تم کو حقیقنا ځکه دا سر په جمابانې قا حقیق نهلی مخ شو په ممس ععدد او د فقط په حقیقتباني او د شوا خ ننظر ی الا و تصحب المتات لكل مطلقاتنا الا لمطلقه واحدهنا ماكي مسره داران واچه د نکاه بعده خاوند باندې مہر لازمي ټول دری هي سټنه جوړيږي او دا هي چې اتته دا سړي د نکاح پټين کې مہر مصممه کانو دا مہر مصممه وته لار دي دغه راکورا چې دا مہر مصممه تا خو دا وته نه مسټه طلاق رااله دین سرګارشہ د دې چې د نکاح پر ټیم کې مہر مصمعه وي نه ده او نکاح او تګ له شله دا هغه تا ورسیږي چې د نکاح نباظ لازمي په خاوند باندې مہر یې سره مګر مقرر مہر جو هغه لازمي نه کوي د دې به لازمي چې مہر یې سره دین سرګارشہ چې نه مہر مصمعه راغلي په ټیم دې نکا کې او نو مہر یې سره د عاشه او د ټیم کې دوا ته نامخک تعلق را لاله کو نیم محر زکر نشور کولی، چی کم مقارر دے پتیم دے نکاکنو حرادتا نصیفی نا خوشتر دینا نو نیم محر انشورات دلیم، محرینی سلزکر نشوریل چی دیدے که خاون خدل طلاق وکاو حغیر سر جمان دے کلی نو دیل صورت کی بلازمی کی دستیز پارا مطا دید مطای دی. یو وقت دا مطا واجب دا اور نور وقت دا مطا مستحب پلاصه درځل چې د کنيشال جمال د نکاح نه بعد متایین شو د نکاح نه بعد نکاح پټین کنه د نکاح نه بعد متایین شو او د جنا نمخ کی هغه تعلق شلا د دې څخه پال متاد واجب لا مهارې څخه ذکران نه کې چې جمال له شوین نسو مازه ذکران نه کې چې پټین د نکاح کې مہر محفوظ رہے پر دې ده له متایین څخه پټین چې هغه د پال متا کما کله چې مہر یې محر مصممائیم نشتا نم محر امران نغی او تلاق عبر الدخول را, را, را دا حغی دپارا بلازمی گی متعا دا لازم مرتبرا نو چې کما صدر دا حغی محر پتین دا نکا که مصممار نشو او دا حغی نباری تسمیر الله او دو اگر خاون تلاقو دا دخول نمخ کی نو دا, دا حصد دپارا بلازمی گی متعا دین آلاو حرم و تلاقا حغی تا متعا ورکول ثواب دا مستخد خبر دا ی ک متاور کول واجببه او نو ډور ون ک متاور کول مصب کار د سوال دی کهخواون متاور کئ دمهر سراح خو سوال دی کېږ خبره او کوور ل کې نوبناګار په دی نه دی وتهحبو راو توحو مصحبګ ل شوید دا یا محبه دا موتا تو مخکطله چ ل کا متاټو دری جای لكل متعلقة هر متعلق ذهب على متاورك والمستحب دي إلا لمتعلقة واحدة ما غريو متعلق ذهب على متاورك مستحب ندا ده سلام ديوليك بلك واجب ده بل هي واجبتنا ديو دي ذهب على دي متاورك وغنو ذهب على مستحب ده وهي التي تعلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً ا کذا متعلقاته د احریه لپاره متواجب درم کته ملاخوان طلاق وکړ د خپل مخه او قال <سؤال> تم لها مهر نزلان دبلت کې ولګه ای بدل <سؤال> عاقدی دا کنه کاه نه بعد لمهر او جما نه مخه بتلاق را له دغه لپاره متاور کول <سؤال> واجب <سؤال> دی یا نمی شذ کلی ک دیوله کلم متعلقاته نه د احریه متعلقاته لپاره متواجب دی اللى علي هذه ملله پال واجبنا را ده کدي به هر مهره نکاکره نو خاون پدې مهرباني مامور نمخ نه نه ده ها وی چې هر وسیله کې هغه الله خاون ور کې نو دې خاون داسه زيره ولا نو د هغه په تای متعلق ول دي دل د موت لکههسی شووي لازم ما دا دا موت د هرري موتول ل کې دپاره مجب دپاره لازم معه لاذ د مخې نهح س پخپله بانې ختم کړي دي د ان وجب سته من لا ووج دا بوت د خاون یو چل لګه ا دا تذکر د حشابل فرراقې د خاون باه ذویره وله اوړې متمسثرهکه د ه بل خاطې او فرق دخواون سره. ادا وادا د هغره د پارمرهم په تای په زبان مقرر شوې ده الا <سؤال> انتی هادي السوره <سؤال> نصفه المه طریقه المتعه لان تلاق فصا فی هادي الحاله اغه دغه لاسو چې ته دغه د پار موتا واجبانه چې په لور کې هغه متلاق شو د نکاح نه د پار د نیمه کول لازم دي ځکه مهره مصاحه موږ دا خبره کړو چې مراد مفروض نه هغه دي چې کم د نکاح په ټین کې فرشه غونی میږي ساتي ځای چې کباعد کې مراد هرندنه ني شي ال ح سوو اللا في حالصورتي ن ماري تيق المتاتي جنا تلا قف في حاض حالتي وتا تلا ت تكررو دی ک تلاشان تري او مط ت بد نمهر پج مبان ران ب ت ولنا نحن الذي وي كلامه تعالى خليفه مهرنا او په يو مقام باندې سره خليفه ولا لازم کي هي يا به دشر دياله ته به تاوني فرض دياني شي ديره چې ديو منده په دلا پتا باندې فرض ته مو قرارته کوب کي چې كلام مهر پاتل کي دامه قرار شوه دي او دامه تعالى د هر نه یو خليفه نو په يو مقام باندې اصل خليفه و نه جمع نو كما هرشتان متعال لازم و كما هرنه متعال او ګرځي دلنا ولنا آ ته چې د خپل ځان خاونت او علاکړه اولاد طلاق <تصفيق> ودا نېټه باړه دا مهرباني ته له سره نوازري فلم په ول د دې آ ځنا نه چې خپل ځان خاونت او علاکړه د مهرباني ته سره او سقط محول ملا مح سااق چ دا معده ه په بانې خلفه اوجب مون و بی وی وظ تا لگه ک بخه خاال لاجن زه کلله سرهله ان تته و ب وا کوم ک سااسن کا پهمال باتهلی کېي خطه خلافن دا مووت خللیفاه دمهر پهذ بانې وله خللا لاجان والله سه او خیفه في مقام مقام داس سرهی کېږي یو ځایې بست راضي یا بد خلیفر راځي وله شام خ من کټره وا که په خاورما دي متوځه کا لازمه را چې د نیته ماته ته دیسره څه جوړه پښه وه یته تکلیف ورته ده شارې وایي چې دا خپل تکلیف سره دې کې سره ګنا ناراضي کوي شراه شارې کتردا راښانت را روانه ده چې کورونه برابرونو ازادۍ لوړ کوي سره شارې که سنداني عمل کوه دې ګنا ناراضي پہلا غیرا جاین کیلئے حاکی دا سړے په دیوا شته او پر خپګان دا خدای دا غنہ هزار نه دی زه کله طلاق ور کړی طلاق له شارع سے صلى چې څنګه واکه کور خراب او خیر تاسو زادرې سره طلاق ور کوي صلات الرحق ول علامت دې چې هر کله طلاق ور کوي له شارع سے صلى او دې سړی په غیبانی عمل وکا له شارع سے صلى موږ تل سره په توان دې ناراضي ف كان من بعض الفضله ب دا متاور کول دخواون دخوا حته ی قذله نرببان ده م کولكسه خبره ده کهو بنا غارتي نهدي ذاجه رجلي منتهوع على لا يزو ده المتجو جته اووخته يكونونه خله يزل يزن عن الخره ف قدي جاائظاني وكلحت من هممامهسلله دان سرو بدل را را بدل او یا من غوا بدل خپل شی بدلوای چې یو کا شبل کا سره بدلوان خپلې کې سالور زماني سال عظام او سالا ترتیب باندې یا تخور منلار کم را تاسو دلګو په ترتیب باندې دا شان دي نه کاو نه کیږي او دا عربی او دا حديث رسول الله ته شرار ولیکيږي اهل حديث وايي چې دا شيغان نه کا ناروا دا شواسيان ويده ناروا دا شرات دي ولیکيږي چې یو کا چې زمان دا لورا دا شادهل شو او سالور زمانلور مهر وغرته دا یا د شهوکا څو بل کا ته زما خور سالا خور مهار شو او ستا خور زما خور مضاړه به نه خپل یو کو نو تدین نکاهونه کیږي یو خلله په اړه مهار مقر اللهم والراوین بلکې دا یو ده بل یو څه دا بل ده بل یو څه دا شانتي نکاهته په حدیث کې شګارل لیکي او حدیث شریف کې راځي چې ندره ثلاثه د خلل معنا په معنا باندې شګارا محله حد سر صاح مطلبکان دا خبره توی چې دا بدل واه نیکا مطکان حرا مده دا او داهڅ کېږي که د شاره منه پرمالو ده د هننو مدر دا دی چې نیکا د شغار ناروادا او نیکا بدل روواده احنا د شوی دا, دا خبره کول چې دا یو ښه ببدبلې پهې باندې محه ګرجي ک ناروادا نارووا دې من کالهږ هی یو خور را دبل د خورې دپاره ب سران نه ګرجېږي احنا پهود خبره کو چې دا نیک په خپله باته ش معبالله نه ده مخه را خبره تر کین ته را شو ہوا؟ نکاح فقط معاملنه نه ده بلکه کې شایبه د عبادت تمشکا او د عبادت ولا حکم ده چې ولا اوتبلو اعمالکم چې عمل دکای په تمخربه مفصاده مچ هر کله په نکاح کې او شایبه د عبادت د عبادت تحصص کار دی نو حنابشي چې هر کله یو نکاح او شادګې په شتفاشه دیو لګيږي نو نکاح په شتفاشه نه پاتې دي نکاح صحیح نه ده او شتفاشه باطل ده وځینې کا وکړه چې یو هرځه په یا باندې مہر کې هغه بلې صاحب کلا نو په مہر کې خلکو شته په ځایو لگاوي چې نکاح خپل بدواړه کوو غره مہر پکې نه وي تاسو د بلې نه مہر او مالا خو نه بلې نه مہر او دا بای سره په ځایو لگاوه او پر شرایط په ځایو باندې کا نه پاتې ديږي نو وي چې دا هرې جنید په الله ژوند په هغه بل سری باندې چې کوم خوند یا څرد مہر یې نه سره او داغه بلی تاغه بل څو د انګل د مهارمه نو د هاري څخه خاون به عادی مهارمه سره او نکاح تلحال ناشه باطل نه را نو خو نو چې کوم شی په حدیث کې منو واغله دي حرامنګ منو حرامنګ منو حرامنګ منو چې یو خورا بدل خورې بدل نکاحي بالکل جایزه خبر نه را نو چې کوم شی من نه د هاري من کایل نه نه عاشق من کایل حرام نه نه دا کوم جایزه خبره ده چې په نکاح کې مهارمه سره راځي نو حنا <سؤال> سې چې موږ د کمنه لري څه قایلین د هغه سره جواز ورکړې دي ا څه کمنه لاغه لاي موږ قایلان دي دا نومه څخه دا خبره کوي چې نکاح یې غار نه مان لاغه لا موږ څخه دا نکاح پاتې اله حضور د دنیا دی روانه ده چې نکاح پر ضرورت پاتې دا به نه پاتې دي نکاح ناقصه شاته پاتې پختل باندې باطل او لازمی پدا پدغه شان صورت کې دی چې د پاره پخاون چدا دې څو وي چې د دې څه کې مہر ما دا همي مقررل کلا یالو دې جنې پنځه کې ما دا خنجي مقررل کا نو څ مہر کې خنجي ور کول دان جائز نه دی ته مہر کې همي کول دان جائز نه دی نو حنا کوې د دې غطاس خبره کوي چې دا خنجي او د خمر او له مہر ناروان دا باطل او مہر مثله لازم مگر دی دا موږ دې خبره خبره کوو چې یو د باندې فزیباني ايواز کې مہر لگاول دا خبره باطله او مہر مثله هر بل, بل باندې دا خوښه مې ده چې د مې په تا کاځه دا نه کاهونه څې نه په دې راوادي په دې کاهونه کې ستو په تلان شاید نه شته البته لازمي چې دا شري داخله پاره په پا خاون باندې مهر مې سل رسخه چې لا حناخد خبرتې چې په دې بدل نه کاهونه ته تاسوري کاثيره دي ډېر کې بده کاروسی دا یو کور خپل خاون, خاون سره برابر راځي را او دا به نه چې کور ز خاون سره وران را را نو د خاوند طلاق کې د طلاق کور برابر ملي نو پوښتنه ده او ابل څنګه ویلې کې چې تا کور مت علاقه تم دغه طلاق ورګه نو هغه یو خو د خاوند تر کور سره خپل د طلاق شي دا به تر باچا باندې کې طلاق یې دي او کيسره چې خپل خاوند سره کور سره د طلاق کده خاوند سره خدمت ته تيری څه دې کایو شي چې ورک از په کې چار پسند راځه او نو مدہ <متحدث> هغه باندې ته لیکي چې تاسو خو خوی ولته دا غو خور وها نو دا باندې ګناہ کوکه ته ولیکي یا چې لیکي هرشي چې د یو خزي اخلاق څې خووندې به د اخلاق کړي نو دا به اخلاق خاوند هه خپل کاوهي دې به به نه کیږي چې صافور به ګناه والے چې دا خو خور وټکاوا نو په دې بدل کېو نقصان دار আজি چې هغه یو خ ز مظلوم ری دا <متحدث> یو خاوند نه هغه باندې مزه وګرځي یا هغه یو خ تا دې مستحق پرابلس دې غناده جر چیکارو ګرځيږي نپدي کې نقصان دې پدا نقصان دواجلانه د دانې کا ناروا بدارلا زه خبره کیږي چې دو سره یو خدای ذات او سره بلکې په نه کاوانی اور کړي د هغې وېصال پر سوال ور او لا تر پی مخه رکیږي او کباډري خلळे ورته وېل کېږي چې خي دې تختل خل او تختل له نو د عام وخت کې له دم مه لري یو لا سترتيږي او چې بده راغ نه بل ځربان ځای کې آتیږي نپدي بدل کې د خل دې چې کان د مہر و حقوق دو جهاد جهاد په دینابانی یو پدې دی کې د ماهر نقصان یې خلیدا او د هند هوسه د تبادله کې کی ظلم کیږي د ګناح اور اهل کې یو ټکی اصلاح یې لهذا او څو کې د ان کې اجازه بدل نه راوړه د زمما دا خبره او بنیاد د هویله فصې راوړو او جهادي یو ظلم د هرې سترګې ضربونه شتم وغیرہ او د هند هوسه د محض کمي ولا مسله کې نه خطابو چې هم خارجي منو دګه وایو منو دګه چې اڅن نظر د حناق خو راوړل کې د نکاح نو مانګه د مزار نه بحث نه شوته اوسه مګر ونده دا شانتی ده وکمو چې څنګه په تیارو چې وسه کې نه داونه چې فساد او نقصانات دا تل ادم نه نارواوښ نو په دې بل یو ټا نقصان مخه تبل را دي وسه کې دا مها د ولورواله دا ډېر غریبانه د هغو زمون تو فرقلین کې د تاهو د مرحبا کول وڅ ده او ډېر غریبانه د هغو یې په کور کې هم دا شانتی وړي غاې څو کې پنچابه نه غریده و چې څه څه د خان فسال چې یاد دا بنگلور سره د احرڅې په نیکا باندې کوي او د خاص خپلګړې تاسو کول لوور کوي خو غریب کا سیاست خور پړق دې کوټه موږ سره کولم نشم دغه ډېر ډار کې موږ په خپلینو تو نه حال دا نفرت کوي او هر بار غږران موجود د خلکو ګوري نو کټه دا فتو جاری کی چاله ګلامت لا تن ناروا دي نو غریب تا با کزه په یابانی نو دا څوک نور به هو کوي دا خپل کور کې دا نمشي لیکلې او نو به هاغه ته خور کې دا هغه د خورولو نشي علاقه نو دا غریب به بکر کې نور نه واستي راغه وګلځین دا هانتې به وداناسي دا یو جواز د هوی د پارشتری او د هوی ولاله د خپلې سره چاله کړه دغه ټول کې یو څامن کې یو دا بل هم نه کېږي دواړه ویا چې تا با کاو نو کوي په دغه مه هر څمو قرار کوو هغه به مو قرار کی څنګه چې ځل تاسو کې کا پشه لګيم هغه ونه چې دا 4 سده په ځلګه ډېرې سده دي خانانو چې دا هغه خيندلي په نکاح باندې نه ورګي خانانو خيندلي او په نکاح باندې نه ورګي وځکه نه ورګي ته هو ترتیب د قانون کې او دغه شان ته معاشره کې چې سزا یا هو لو بدنام نخپلې ست ميرات پوره وړي نو ځکه چې د سولګری مزمه کا دا یو خرد یو ن دا خول غرس په ځمې تا کې لګيږي دا 200 درمه یې تا کې 200 اور او 500 خور یی تاسو درې سره جرګه بازمه کړه خور بدونه راځي تر جرګه د روسو د یاستاسې کړه خور حکم سنجر بازمه کړانځي نهار په کور کې خادمه کې ناولې په نکای د کارځمه بهغه ندي په هغه ځمکه په خپل خاندې کور کې نه هڅاله په نکای باندې ورګي په خانه نور سره د خور ته او سنجر بازمه کاشته ولآمته خوشاله کیږو ته خوشاله کیږی خدای غاف د سینما کار مره انده خور څوک دیږي دا هغه عظیمه صدقه باندې کعبې نور ورکی نه ورکی ولا نو کته دا بدلوال نیکه مطلقن حرام اشناري نقصان وبدامه ترازي چې دا غریب څړې بازیم دا شان نه څوېندل شان تلایسي او شخصت په غریب په کاځه مال خوشې مال ده غریب قسمه شخصت پر کړده چې دا هغه صدق نه لګيږي نو دا غریبانه نو دخلې په تقاضا باندې سل مزه براجه مال نه یي خیر وکړي چې شال بګنتا خداشکر پکې اگر باکدم باندې سن مقرر کړئ دا هرګنی وخت پرمه مو کار کوي ګورې خپل پیداوارونه لې شي چې واسپلوی د خیر ادا د دا ولور او هغه دی ولور نا د دی ولور خپل د دې مهره خپل او د هغه بل جنې مهره ولور خپل خپل ماثل ما زبدغره چې په دې کې جواز شثال به جنې شري البته 250 چې تبادله کوم سره ظالم دي تبادله کې هغه بدون کڅقوینه ده پکاره انور سره ما زبدغره دي رجل ہو, وقل لوا. فنی ہو, و اذا زوج وجد بنت هو كيا شاري پنه چا باندې واخلخللوه فلې شرط باندې اي يزوجه المتزوج بنته ته حاله شاري په بدل کې بدللور ورکه يا د رزي نه ورکه اوخته يا بردي جنې بدل کې ولاه ور بدل کې ور او مطلق اضائی لیاکونا حدو لغیق دین عوضاً عن الاخرہ چه دا یو نکاب دا حقابل نکاب پا زیبانی عوض محر مقرر کیجی دا یو نکاب دا حقابل پا زیبانی عوض محر مقرر کیجی نصلا قدان جائزانی دوار نکابون فی نفسی روادی دا قدان نکاب دا, دا عبادت تے او نکاب بشارت فاسد نفاس دے گیم مهرسره بچی ولی کولی واحد منهما محرمه اصلاح او د هاری ویه د پالا لازم ده په خاونباني محرمه سلام نو عقدان دعاوی وګرځیدل او دخه د محرمه سلام پورا ادا وګرځیدا یحال ابن کیش کال به سره ناراضی صلی الله علیه و الیহি والسلام څنګه کوي بطللا قدان دعاوی نکاونه باطل دي لانه جار نصف البذ چې پدې کې هاری و زنانا نیمه او نیمه د غبره تبادله کړه او دا هکدللی نشي چې دا خوري بوزا د نیمه د خوندونی مده هغې تبادله د مها کېدلچا بديل ولا اشتراكهي هازل بابا د خوري بوزا بلی کې شراکه شرانګر کول نشته ده فباتل الاجا باندې جا باطل دي چې د دې بوزا د هغې بدل او د هغې بوزا دې بدلا ورناخنا احنا انه صم ما لا يصلح صداقا دخل کنه کې هغه شه مهر مقارنه چې تم دمر صلاحيت نه لري فایصح العقد عقد تنصيحه سے متخرا قبل من کرے جدا محل بنکاپ شرائط کمن نکاپ ارکان کمن بلکہ اما بنکاپ حکم ساری مرتبا خیر کی پرے بسر ہوگی اخر چیز نقصان اول چیز پانے گرجے گی فایصح العقد نک نکا سیدام وہ جو محل میں چلا عمر پر کہ نو نو درجے کے بلازیم سے محرمت لہریے دے کمر <مارا> او څاغې خمر او خنزیر لا څنګه خمر او خنزیر سره مقرره کی په مہر کې نو په دې تعیین سره نه کې انفا صحی دي او دا خمر خنزیر په زباني بل لازمی په خاون باندې مہرې نه ولای شرکت به استحقاق امه دا حوالہ دهل چې هر یو منکوه هاه مشترک وګرځي دیلا نیمه دا خوان او نیمه دا مہر بدل کرااله دا وینه شرکت په چګه کنه راغله چې موږ دا حیله لپاره مہر مقرر کړی دی نو په دې چې د ما باندې مہرې مالي صاحب راغله ولای شرکت به نو چې هر کله کې مہر مقرر شول نو په دې چې شرکت د استحقاق د الحمد او خلاص را و اِنتَ زَوَّجَ خَرُونَ امْرَأَتَنَ عَلَى حِلْمَتِهَا يَاسَنَتَنَ وَلَا تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرٌ مِنْهَا دَمْسَلَوُدَ دَالِگ نُ تَفْسِيلِ دیوانہ بستې دی اغه مسائل وړانده اواز فإن تزاول قرون يمراتنا على خدمته إياها كمه او على تعليم القران صلىها ما مثلها وقال محمد عليه الله تعالى لا حقيم في خدمته الى اخره ما كان بني ادم الله عليه وعلى نبات كما حركه الله تعالى فتاثر نكاحه لم تكوي بانوال و باندي ان تتو به اموالكم تاثر اقاب نكاح امواله و نكاحه دغه څنګه ویل چې کم مقدار دمال مال حواله سره او زه په هر زمانی او د خاندانه مناقش وړلې کی دغه لسته راه مقدار چې کم وزن په حساب باندې تاسو چا و لګوي نو دوانی او دوانی نه ماسا چاندې راو نه پوره کیږي لسته راه مساوي د دوانی مو توله او دوانی نه ماسا سره اني او دوانی نه ماسې دانه مقدار د لسته راه مه ماږه کې تاسو ټول د هغره نوې د حالات او معنا شه د ګرامنه چې له کله دا چاندې ټولګه څو باندې دا مګداي څو سره سره برابر برابر لیو ني ني ما سيدا مګدا د مسترحم دي په دې نه به ما لري سره یې مقدار کم نه وي وسره دا پیښتو یو که څه دا او کوه هغه تداولې چې ما سره هنو لري ترڅو نه شذو تا کار خازنه ما ادب ما ته شي او تا طالب سی ني چې دغه څنګه له دې څخه هغه د قران تعاليم ورکوتا یا قرئه وکوي چې دغه تعالی تګیب وکمتا او ما سره نکاح اوګه نو شما د تګیب له تعاليم د قران دا واستاد مہر په ځای باندې عوضول دی او ما نه مہر نه ولا نو یادښت پرخه پدې کې خواون ځان د خدین کی یاد خواون ځان ته معلم او مجويد ورږي د ماهر سيد کسين له مع نشاطي سماعوا يا له شهرها هاي سيده هارين اي وضع في كل روايه ماهر نهر كما قال الكون المراوي ان شتي جردوا سيده شهرها هاي سيده هارين اي وضع في كل روايه ودغسان هي ماهر كما قال الكون دا شانتی پطال مول قران کې او مجاوید قارئ دا طاره بر خپل تجوید تجویدان تنهاخ استل رواه دي نو دا تجوید په دل دا مہر کې ورته کوم امر راواد دا شانتی په موږ ورای کې په خدمت او په کار باندې د موږ ور لپاره ہوجائے کښته استل رواه نو دا شان دي دا خدمات په مہر کې مقرر کول راواد نو د مرغم مداط چې کما شه دا طاره شرعان ای وزخه استل رواه دي نو دا شیطا مہر کې مقرر بعد محمد ستخبر لك اذا حقنا بدل لكي حقا بشي يعي اغاو شد كم شئ او قيمتا فستا براوا دي ناو اغاقا مهر كمقارر كولا مراوا دي ديش قيمت مقارر كي دلوشي وشد كم شئ قيمت مقارر كي ديش ناو اغاقا مهر كمقارر كولا روادي حال چه خدمت آمد آمد مزرای بزی بانی حل قیمت مقالبتی د به دیاریمار دیاری 700 روپیرا د به دیاریمار دیاری 200 روپیرا د به سد نه ستن حاضر روپیرا د 200 روپیرا تا قیمت د خدمت آمد اجرت بزی بانی متعارف کیده لشی نشید اجرت د کمش مقالر چی گنه ها د کی دات دا دا ماهر کی مقالتا و نرم راوا دی د فاوند دترل پار دامهر څور د خدمت د پار پا قیمت متعارف تام البت تعلم القران کے غادر شیخین نے فرمایا کہ تعلیم القران نہیں شروع ہے دنیا کی دعایت قیمت نشتا اور اگر تم ترخا کے فلسفہ لگا ضرورت تقاضا بن فلسفہ کی ہے مرنے سے تعلم دنیا کی خلا قابلیت قیمت کو سے لحاظ معنی داخل قیمت پرر جاتے تو دنیا کے ردی اجرت و قیمت موتا کی قیمت مو تعین کو دانش کے اگے نہ بالا چڑھ دے تو شیخین مذہب را درائے اماموں پر رحمتہ کہ ہر حاشیہ کی حریتا اور فن اور شران مال نہیں شهایتا اورپن او شرعان مال <سؤال> ویلیشی نو دغا شیفتا مہر کی مقرار کول روان او اور شیفتا اورپن او شرعان مال <سؤال> نیلیشی نو دغا شیفتا مہر کی مقرار کول روان او یہ سکھ حوالے تم او اللہ تعالی ترے باندې کولا چې تاسو بعد د نکاح وروسته همواله باندې کوي فحلل لکم ما ورا ازلکم ان تبته نو الله تا د نکاح د مه لپاره مال خبره مقرره کوي کم چې کمزه کی تمشه کم مال ولې چیږي نو هغه په هر مقرر کول راو او چې کمزه تمال نه ولې چیږي نو هغه په مار کې مقرر کول راو باندې نو څرا چې د خاوند د صدره چې کمشيږي نو د تخلف مال نه دا مال نه دا راځي ته تعلیم القرآن ته خلک مال نه دا مال نه دا ځان خبره کوي چې د ما زرای په تا کازانې د یو قاری او عالم دختر عالم تنھا اقلی او دا تنھا د مالو د دې رغه تعلیم القرآن په هوښه چې مال نه دي القرآن ځان نه شری مال نه ولي او خدمت ته خپل حیات مال نه ولي دو خبره به درا ته کومه ده چې واخه خدمات د اخلي د پاره دا په مهر کې سيد نو پدې کې خو نو قانداه راځي تا ډېرې مال تمال وي مال خبره کوي تاسو ماته د مال څکم ورکاو دې نو څان ته ځاراو چې دې دې چې ډېر څه خبره ده چې تاسو زما د مهر مقروزي ازما د کال پورې خادمي خدمت به تکه نو څان خپل خدمت کوي کېږي دا ورځ به چې پرستاوي چې سبا آج باندې دا څه ودل دا ځکه چې تاسو حال څه دموږ څنګه چې تاسو دغه څه موځم ته حاواله کیږي نو قال د موذوره الله تعالی کولا چې ارجال قوامون علی النساء ولرجال علیهن درجه دا تړ پنځه هغه د پخربانه قائم احکامات رسول دی فطر مامو ختم ده او دا تاسو په ځانګړي باندې راځي ځا ته نو کلد موضوع وکړه او بشری غلي پمانده باندې باران کې رواني تاوځم رواني چې شباګرا کار ته مه د مہر مجري کړه نو کلد موضوع باندې راشي نو کلد موضوع په کې او هغه څه چې هغما مال دې حيات مال ته کې ویلې کېږي لہذا په مہر کې دا تعلیم القرآن ورکول یا په مہر کې خدمت د خاوند د جديده طاره دا دی فرصت دغه څه راشاندې چې خارې ولې کوم پدایہ صادق چې هر کله ته نکاح کې مہر امر قرار نشي یا د مہر په تعین باندې جګړه پیدا شي ولانه کوډه یا راته فیصله مہرینه حل باندې راځي چې هر کله د مہر په دې کې کې جګړه پیدا شي او یا په چا سره اختلافات رااله نو فیصله مہرینه حل باندې یوځا مته څه وو چې هر کله خان دان کې د څه د خبرو څخه مړني انشاء الله هر چ هر کله ما هر کې نه زاته با چې جنة السلام <سؤال> هر مه سلامونه کوي نو شیخین وي چې پداه وايي تاسو راتلئ کې ځان یې کاوه لر نکاح ویل نکاح باندې څو خبرې کوي او لازم ده رسول الله په قانون باندې محرمه سلام داله څه ته لګا چې تاسو په کول شي شیخین باندې دا ولقطع علی طهین له سلام باندې مرګلته شرح زمات په فلسفه ته ڈیوکی او گنام اصلابا محمد شاید رحمت اللہ علیہی که لکا سنگا جلل سرول و سرول و سرول و نکام و ناوکا دکیگا دا جلل سرول دخاون دا طرفانا پا محر کی تا دیدلیشی دا اشان تی خدمتا دخاون پا دی محر کی تا دیدلیشی دی واقعی سے اتلال کے شعب علی صلی اللہ علیہ وسلم جیتن واقعات آسو مشغور آوری دلیبا اینی اریدو ان ان کے حتائی حدبن تی حاتینی این امام تای کران څنګه نه ویني دا تاسو راځو د خپلې نکاح کوم په دې شرط باندې چې د ما د لور مہر د مقرړ کېږي اتکاله خدمتګړو او په کې چې لکاله خپل مرده باندې تیرې روانه وستا پرني کی تو اصل مہر با اتکاله شه په دغه کې چې رسول الله صلوات وسلام په واقعي او مثال سره فرانت چې منکمو نه راځي دا دغه کې مہر مقرړ شوی دی دغه زو سره ول مقرړ او دا چې مد خوند لړې طارې نحنو ته چاوې خبره من غوښنه ساده فرکزه ټکره دا دغه خدمات د ګړو اوړو لپاره کوم شی دا مه مقرر شوی دي نو کوڅه کې ته ځه اړبانې خاوند خادم دی د ګړو او مالک د ګړو اوړو لپاره هغه دا خبره ته منو فلاره ګړو او علامه سره دا فریب باندې نه ده چې خادم دی بل مخدوم دی دا هردا کوم صحته باندې وایي دا کوم صحته دی باندې راواندې چې دا ټول کار زنا نه کوي دا به هر ټول کار نه کوي خدابه دیوانی دیغه وره دا چې دا بار مخاون شټول <سؤال> کارونه وره دا بار هغه تاسو یې نو فرض علیه مینار ورته یې خاون په دې میدان مهمه نګړی چکور چی دې ستري واخه له خپل په نیم کې ځاني مرانه یې ما ساده ورو کور اصلاحي دیوانی مردا ته خبر را غوانه دا چې او که په او بل کفر کارونه کوي نو هغه چې راځي دغه نو مقصد دا نو چې مصطلی طلعت اسلام دیوی خادم جو هغه مقدور بله په دې سره شو کار به کور کار جوړ شو څلور او د بهر کار اوانه شو خاوله او دغه ډول طریقه له ژوندونو تر له جنتیریه چې خاوله د بهر والا کار کوي او د وګړو کار کوي ځین کو الله خپل فضاله شدام نه مانو چې ادم موسی عليه السلام او آزادمن د پاره پجته او دلیش دې نه مونږ انکار کو اصول دا وړاندای چې کوم واقعات محکمات دیره امه ته الله پاک مونږ بیان كما واقع کم احکامات دا تیرو امتون اللہ پاسمون تبایان کی او دو فا حرابانی ارد ونکی یو شر بانی دو فا حرابانی ارد ونکی زمد اکی او سرگا دی که دا حراب مقادل کی اللہ پاسمان تخفلت و سلوخت الحکم بل را دلیل دی یو واقعا یو حکم نمکی قوم اللہ من تبایان امتونو فا حرابانی ارد او دا هی مقادر کې مستقل حکومت منتبېران نه ده دا خبره دلیم ده چې دا حکم د لمنځه فارم څخه سم دي د هوی د فارم څخه سم دي دا لا زمنګ او د هوی ده فځي چې دا د اړیان شریک راواندی خو بل نه ته نه دراهي محمد إبراهيم عليه السلام راواندې اني هغه د عمل کومه د پاګې باندې عمل کو تشت تعالطا صدا مخله واقعا اثر مخله حكم بان رجل تو مت ردوا صدا كاي منغا جاي بلط طاردا او عمل بطارنلا دليل پرواسي اب يعني شينگ لا غيري تخنو انا تدي فندار كا کو دو فندار او سريه تصرباني بيانلا تاريخانه په دې واقعيانات باندې غور درامه لرو په دې باندې مقابل الله تعالی خپل مستقر حکم بیان دا دامنته په توګه لایلا چې دا شرعت ملګری نه ده دا د زمانه ده ذریعہ او بنیاد نه دي مندا عمل په څه ډول باندې کوي حضرت د هغه واقعيانات حاصلو او څه څه مطلقاً بیان شوندي چې عمل کوو دي دې کې رسول الله صلی الله علیه و آله پر واقعيانات الله تعالی باندې نظر اریک ته درا دې یا استاد تجد ولا خبر الله تعالی دې ذکر کړی ته دې چې د اموال په اړه چې الله تعالی په تمستقل خپل فیصله اورا ورته چې أنت بتو دي اموالکم صاحبه اومت محمدینه تاسو نه راځی یی فقط په اموال باندې وحل لكم ما ونا ذلكم ان تبتغو بأموالكم دانك هنبطيق فقط بأموال باني وكهلت لدى نكاة في باك من دفع المستقل حكم وفيسالة اشتاع من دفع المسالة ذب القوم وذب الأمت فيسالة باني فيسالة نشكو لي من درسي وايو كداد آقو في السلوة كخير ديك رأيي على ناو مال نكاة كوي وكي من دفع رسيسالة داشرة فصالت وقم مهرك فقط مال مقرر كوي والله مهر أ دا څنګه کار وکړي چې نه دا خدمت 100 روپے دے 50 روپے دے دا هټۍ مو کار وکول او نو خدمت تمار ونیږي نه نو دا دا مستدیمه کول چې می کا صفات ته عاموال باندې نو عاموال هره حرکت ولیکي چې یا عرفان معلوم وي شي خاله تجارت سبب دي دا یې مال وي اځمه کې مال وي دکان صداتم مال ہوئی چاکم شاید تا اورفان شرعان مال ہوئی ریکی کہا دکان دے کہا گا کور دے کہا گا دا کا کارا گانی دے کہا گا نای ری پیسی بھی دا شوپا محر کی مقرر کاول سئی بھی او دولا اللہ علاوه نور پا محر کی مقرر کاول سئی بھی مکچان مقرر تو نخوکم دے دا محر میسر طرف کا دیرا چی محر کی نسال تو ساگا شای مقرر کرو دے چاگا شرعان مال نی اس محرمه سلام ای زه ها دان کومهود ناو دغه نه محرمه دغه ادا تشنه سینلا کای با له کوره وین تا جول قران امراتا علی صنمته یا حسن تن یو پر شر نکاو ک به اوګه سرا پدیشرته غانی صدا سره به خدمت او کا د یو یای دا دکېوه او اعلی تعلیم او قرآنی چې دا خالصه به د اسدتا د حال اسلام نړیواله دوانه په ټول قرآن ځای او دا قرآن تعلیم باندې د حاضر د مہر پزیبانی فلحه مهر اصلاح